Ar-Rahman, Ar-Rahim, die meest baramhartige. Beide hier die naam word afgeleef van die woord Rahma, genade. Abdallah ibn Mubarak, rahm al alay, verklaar, Ar-Rahman is daar die wese. Wie gie wanneer gevra word, en Ar-Rahim is daar die wese, Wie wanneer daar nie gevra word nie, kwaad word. Amma hou nie daarvan, dat haar kinders na ander hart loop, vir hulle behoeftes nie. Op die manier, kan Allah ta'ala dit nie verdra om sy skepping onrustig na die skepping te sien rond klop, en sy hande voor hulle uit te strik vir sy behoeftes nie. Die profeet sallallahu alaihi wa het gesê, die een wat nie sy behoeftes vir Allah ta'ala plaas nie, Allah word kwaad vir hom. Arrohman verwijs na daar die weese, wie sy genade omvangrijk is. Dit beteken, dat die voordeel van hierdie barmhartigheid een en almal bereik. Arwagim, verwijs na daar die weese, wie sy genade intensief is. Dit beteken, dat dit volledig en perfect is. In hierdie wereld, word Allah Ta'ala sy genade uitgestort op elke persoon, gelovig en ongelovig. In die vorm van al die wereldse voordele. En die hierna maals, sal die ongeloofigis van barmhartigheid ontneem word, en die geloofigis sal elke soort barmhartigheid ontvang.